Ande nga bulivari, duhet ta thoj çenin të rrugës, çenin, ndotacite vodën. Okej, çenin të rrugës, por çe i përket Dierit. Kur themi çen rrugë për çen Dieri është medalje nderi. Po pra? Po. Po, se ndonjëherë përdorin të tesh. Ha tri sendali, ha pi sendali. Jein, je. Katër haba, janë direkt katër top. Apo dy haba, sa sa haba bën çenin? Se çeni bën me që ka katër këmbë. Nëse ne bëjm Një hap 2 3 4 Me dy këmbë i bën si ai ka katër këmbë, ëh? Normal. Katër vi. Tam. Hapat sin dali. Gjaj nuk mund të bëj hap tek. Ja, ashtu. Do të themon hapat sin dali. Ngoniam çan i rugas. Tanë mm. qysh e nisë dana tregojeri. Ky nuk, imi, nuk kushi kushi kushi ieri, po ështi... është i imi. Ky nuk është i yeri, po ky është. Doja të kisha. Sa është ky tani? Ësht Chihuahua, është më i vogël në gjithë botën, madje është bër pjesë e librit të rekordeve Guinness, si çani më i vogël. Ky është Chihuahua, më i vogël në botë. Në botë, po, është 9.6 cm, po është diçka e veçantë, skuqse i vogël. Është si një mace e vogël, si një kotele duket. Pse funksionon kjo, a? A e shapi më? Hey, shiko, dish ka vës kë të tregoj dish ka vës që shiko sa i vogël që jesh. Po, po normal, por ato është i veçantë vetë që është qeni më i vogël në gjithë botën. Shkon mendja kurçi po, kjo mund të jetë diçka për. Ka lindur në një që, të dhjetor po. të vitit 2011 në Puerto Rico dhe ja kanë vendosur emrin Miracle Millie. Okej, okay, domethënë ky është version ve, se ti u vatia janë janë veçur, do ky është. Akoma më vogël. Kish 9 cm. 9.5. Po të bësh me dorë tashin, nëse janë makinë. Habash mm. gjithashta tregosin në të maddin 9 cm. Kjo është lartësia e qenit. Do të thotë që nëse ai rrim këmbë, nga putra deri tek majit e veshëve. <coughs> ai është 9 cm. Po. Imagjinoj të jetë. Ai është s'çen. Nuk mund të jetë qen. <laughs> jo, pa më ndodhi që është banalizuar si, si, fare. Për më tepër, është një periudhë vitin e kaluar, mos gaboj, që në Japoni u bën uh, si e modës kjo Merini Chihuahua, ngjashishin qenë me to vejël, por mm. asnjëherë nuk ishte para. Mendoj që ky është uh, Chihuahua është vetëm raca që mund ta mbaj këtë vogërsi, domoshta. Po bra. Se në qen tjetër që jo, tamam ka me qenë të shpërthent. Vet vet. Imagjino, faleminderit. Të lutem. Chihuahua me vogël bodës vetëm 9 cm, dashur dhe quhet qen. Çudi trish. Që dragon se sa e madh është Gama e e të kenë qenë. A ke të shloi lojë qenë. Ja ktha, duhet të filluar nga njerzit që që ngëpër si qenë. Po. Ose Igor e qenë. Brezin e të më të veshlit që thoshi çelush i mamit, çelushi babit. Po, por ka akoma më të veshje lumtë. Ka. Më jep se ka dashur shumë njerëz siç po vëre tani që i thrasin qendëtyre qoni im, goca ime, shpistet ime... Okej, kësete për më shenim këshur. Pinkvien të anim me Just Like Fire në kryvin e mqesit. Jeni akoma në orën e parë, në ishda shur, mbas pak do të gjejmë lajme orës tete, e të orës tët, e hymënë të dytën, tizane shajmë, është anagrama përso tizane shajmë. And a machine may start trying to turn me off, I want to do, surround Club FM. Nga ja. gat për lidhjen e shkurtër? Gati. Gati. Gati. Okej. Okay. Dvërd të zë ultimë marr me Bushart. Fjalë urt nga Lor Teresi në klubin e mëngjesit. Junë la cosa mirë se vini në lidhjen e shkurtër, çfarë lidhje janë të shkurtra, por e mira është njëriut mësoj, të mësoj diçka edhe prej tyre nga psimi të vi mësimi thotë Iurti, Iurti e ha gjithmonë është një fënie tjetër kontroverse. Kontroverse do thotë një tip griti ose burr që vesh streshe dhe flet budalloda që streset filluan të përdoren në Shqipërinë fillim të viteve 90. Ishte një kënaisyë vërtet për sytë të çunave në pubertet. Sytetu, sytetu është diçka që ndon Fredrik Ndoci, Fredrik bëhet Fredi ose Riku, Fredi Mercury dhe Ricky Martin a vin ndërmend, nuk dim se bën Ricky Martin, kokos e Fredi e ka mbyllur. Mbyllur është një tabelgjë lexon tek dyqani kur nuk ka fat. Fati nuk ekziston, do thonë njerëz, sa njerëz të, të, të, të tjerë shkojnë Falqoret dhe shtien falu Fal në anglisht e të dohet falu Dhe do tëtë vjeshta apo rënja Gjethet bje në vjesht dhe lindin pramber Pramber ështet a 1 lori është 20, Dhe i dhe data 21 qeshor Sot ështet a 6 Më datë 6 njëset e muaj i ramazanit Ramazan në anglisht njët si ramadan Ramadan kafshash, portokalia Unë se persona që ju sai është Tironz. Ky që do të këndoj tani nuk është Tironz, por ka kënduar në Tiron, quhet James Blunt, ndërsa kënnga është 1973. Time goes by This Club FM 100.4. Ja, vjen. Atëra, mm. fjala jone konta është një kompleks. Mm. Jo. Ja. Mm. Është një send. Mund ta djesh. Është një send i sendit. Oh. Mund ta djesh. Mund ta djesh. Mund ta djesh në formën e sendit. Po. Send i madh. Mm. Uh. Nuk do të thosh ai madh. Jo, ja. bajet ndonjë. Është me bateri? mund të ketë të tilla me bateri po pa, mund të ketë wow është filluar më rë Ja, çfarë ja. suroja? Radio Dore po. Jo. Tani tregoi vëmendshëm, se mund të thash mund të djesh në form sendi, por, por am... kjo nuk nuk e bën ato që të jetë sens në vetvete. Mund mos jetë sens, ëh. Mm -mm. Por mund të jetë sens dhe mund të jetë ta në bateri. Po, si çdo gjë tjetër që ka gjëra një pem, po them, e gjën edhe në formën e lodrës, e gjën edhe në natyrë. Po, por në rast se është në formë lodre, pra mm. sendi ka mund të ketë bateri. Po, po. Fillojmë më pra. Ja, fillojmë ja. më. Pra mund të thëni kafshë lotur? Po. Bravo. Mm. Cikon? Kafshë lotur fillon me. Kafshë lotur gjendën e natës me k. Po me k. Kë. Kë, fillon. Kërd. Ja, ja. ja jo ka. Aska. Ja. Tanq do kërd ka. Askrgodila as as skal. Po një sekondë. Ah, Oke, okay, ja. Përmendoja kafshë ndryshme. Mund ta përdorësh edhe si epitet. Për me k për njerëzit. Me k. Zakonisht për gocat. Me k. Fillon me k. Fillon me k, po. Me k fillon, po. Zgëllim për gosa, thebi për gosa. Domethënë nuk është këdha. Jo, pra nuk është këdha. Dëser ret tani. Jo, këdha nuk është. Është një epitet për gosa. Gosa zakonisht. Po brap. Këu përdoret? Jo, jo. Ëh. Si përdoret ajo? Këdha për gosa. Po si çai se për dorgocave këdha ti? Stai, një sekondë, një sekondë. Se kam ide të përmendona. Po si na thotë Altin me këdha? Ëh, K U. Jo. Kukumiatchka. Jo. Po kush tha që është i shumtuar i njëri? është epitet i bukur. Kuko më hasë shumë tëur një. Zakonisht atë lloj reagimi ka, ikni kukum jashtë. Do ta thotë Artin atë shumë. Një sekondë, një sekondë. Mund të përdorë si epitet për njerëz, Artin, është një kafsh. Po për vajzën sidomos. Po. Është kafsh. Kafshëspend. Kafsh. Kafshës. Zakonisht s'orkade përdoret për vajzat po. S'orkade. Kto e fillon. Po ti e shumë të dashurovara, nuk ta përdorës edhe këtë. Është nga këto ti e bër si hë si me këmorën për vajzën. Ku u tham në? Po, po nuk është. E epitet pozitiv? Pozitiv. Pasi mir, po. Si mirë, pa. Po pozitiva pozitiv një vajz. Me tokë gëlli do thosha, mund ta thuash. Të. Kun. Ja, Kun, kunade. kunade, ja, jo, jo. A, me, me, kunade. Me ja. Ma muj kunade për gëllin. Po çfarë është? E e, e bër si. <laughs> si. Jan komplikuar. Kë. Ki... Në bër si. Çeskia. Ki... Si gitar. Ja <laughs> sot kë. E gëjë tani. <laughs> Tamë. Hambro, çfarë është çaj kafshësh kë? Çaj kafshësh. Duhet ta xheniu sepse është aq shumë. Ku ku ku. Jo, ja, para oh. nuk. Kuçedër, kuçedër. Ja, po jam kuçedër është e bukur tani se na u duat fare. Për rregull është është e përdor me për këdelin. Është me 4K, është me 4K. Me 4K, 4K, është me 4K. Hm. Ka qafsho e, e bogul mm -hmm. i me. Qaj pe më tra nusën? Jo, jo, jo, jo, jo, � ho truly. Surala? Ogespre ega qao ka io! Ja boас検esta e mahe usk... 고� ed 56 со nëh me. Etニëskenke spor njësë qo duhejë dhejësë qo duhejës qo duhejës qo q dhe shona e, e, e, e aba ah... ah, ah, ah. <laughs> pardon Okej, okay, um, atëherë, diqo, diqo e këtë burim alë tim Wow, uh, uh, se, do, se kush se kë pas ka parë Se kush se kë ka parë, se kush jam unë, se kë duet a gjeni ju 069 2077 222 069 2077 222 Kë kam parë, unë është që personaj në Shqipëri është vajzë? aktoren rën kokës ë uh, jo është kanë parë një vajzë që është aktore rradhën e ka Altin Sulaj është këngëtare jo ja. është politikanë jo ja. gazetare ngjelen ë <laughs> uh, Lori wow gazetare po ta quaj por me zipo ta quaj Ah, okay. Ai kuptova. Atëre është një, është moderatore e një emisioni, domethënë pas është është, A, okay, ndaj. Më saktë. Por fjalë për uh, pasditen. Mbasdite ka përfshirë. Jo, e pasaq. Vazdojmë me ty. Ësh bjonde? Jo, As... e pasaq deri, bjonde je vet. Oh my god. Wow. Unë sem bjonde, unë jam gri. Është emision, është <laughs> emisioni të shtunës ose jo, të dielës. Te Top e, Channel. E, jo, kjo për atë punë doja të them. Ës Brunen. Ë mund të bëjmë Brunë, a mund vazhdojmë me Olta? Ës Brunen. Ë po si bjonde brune vetë? Ës 30 e lartë. Ë mund të ketë mbushur 30, nuk jam aty. Fortë sik. Po ta chuaj Olta? Ë e chuaj. Po në televizion kombëtar. Tek lan? Jo. Pra një vajzë Mm. Rrestë 30-tave që punon ja. televizion kombëtar, që s'është bjonde, nuk kam të brunën, po s'është bjonde. Po ti se po për brunë. A thash po për brunë? Po Kurta ulta se po. Apo atë po. Atëre po, po dhe nuk është clan. <coughs> Jepi Lori, pas ke okay. pas fat Lori. Kemë të bëjmë për Top, me... jo nuk jam në, nuk kam kuptuar akoma gjë. Jep bëj fjalë për Top Channel. ë shto në ndjenë si ishte të hënun se mund të mendoj me zotlar. Nuk mendosh me zotlar Lori. Skemi rast brunesh. Atëre dyshoj shumë tek e premtja, e premtja, e premtja mbas premt edicionit të tyre. Ës pasaq Lori. Po tani ajo ajo është e përmendur por nuk ka lidhje me këtë që po thua ti, kështu që digjesh. Unë smeravesh asnjë gjë si po thosh. Po kështu e premte, da e premtia. Unë di, nuk e di çfarë thosh. Po pra. Kë po mendon fal nga? Mund ta thuash? Ta them. Po. Albana Osmanin që del ke fiksi ditën ja, e no. ja, po premte. Jo, e pa saktë nuk është Albana Osman. Është e sportit? Jo, nuk është sporti. Po s'bjon me me disë. Po s'për këtë pra mendova. Po s'bjonte, po se të gjitha bjonde janë në sportet. Ka prezantuar Dit Marina Vjosa. Ka prezantuar Bin. Pra po thoya un, prandaj hoqa tonën. Kush është e sporti tjetër të topi? Okej. Po ajo, do të digital. Ka prezantuar Big Brotherin. I ja, noja prezantuar Big Brotherin. Tash është Letian Liça. Ja, ja, ja. Më vjen nxitë, po flas. A ke ishte Brum? Ha. Në fakt, vesh, do të fatos luponj. Vesh Brum mbi të gjitha. Okej. O jta. Ë, uh, s'disht të them po. Edi Po hambra? Në j, mos i fillon emrin me j. Me j, jo, nuk i fillon me j. Wow, ej, u sjatsuman, u sjatsum. I bajs. Rreth 30 amën që është është në fund e topit që del në ekran moderatorit e topit rreth të 30. Bravo. Po se di më kush është? Unë ska më televizor. Okej, i thillonë, unë quhem Muhamet. Është shumë simpatike, pak Ezmere. Ç'është i fillon emrin me a? Çfar? Ka bërë dhe një emi. I thonë emrin me a? Pesak. Po biemuni. Mmm. Bravo Lori, bravo. Azo. Shum... Ja go i jeti. Lori Interesi për e jeti. Nëse bër... sot ju del vetëm të premten. Po s'fash po unë un, un ndyeta, unë pyeta. Ky pyetse bra. Ah, okay. Lori na troi jeti. Po të vret Zoti, na gatroj fare. Lori të vret Zoti. Okej, kjo loj quhet të shkatror nga Lori. Është shkatrorve të bravo Lori. Kishit shanset ta gjeni. Ja që arritur Lori, bravo. Bravo Lori. Është shkatrorve. FM vas vënë në pjesë. Bravo Lori. E gjetë Lori se ç'a shkatrova, po unë e gjet. Do të vra zoti Lori. Me m Lori, me m. Unë e gjet. This is Club FM. 100.4. Oh lady, I drive a sports car just to poop. I'm a real big ball because I made a million dollars and I spent it on girls and shit. You don't want to be high and low. Never really know whyไง like You never gonna step off the road the coast drain or the loop in your on the bus I like miss never know who to try to like this you don't want to be stuck up on last station stuck up on last station oh i know sad soul. Sad soul. but sad so lonely sad so lonely don't even sad sood jes on I, I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot And I can't keep a girl, no Cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse But the truth is I can't open up And you don't wanna be high like me Never really know a wide like me You don't ever wanna step off that rollercoaster in me all alone And you don't wanna ride the bus like this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 Hello, mirë se vini në krybin e mëgjesit Misht da është rri përshëndesim Unë jam djeni këdu me jerin Mirë mëgjes Me altinin Hello Me oldën dhe me lorin Gjdo mëgjes me ju nga ora 7, 7. Orën 10. Gatë i jeri Gatë i Përëmësimin për dit në sotme Vjen nga Don Bosko Gatë Ga Don Bosko Gatë Don Bosko E thashkurt Ose gjatë San Giovanni Bosko Jo ka... Ako ma emër më gjatë, por e përmledhur San Giovanni Bosco Le dhe le me kajq San Giovanni Bosco Atërë, shprejhja është ka Nga doni Atërë Askush nuk mund të vjedh bukurin që ke në fund të shpirtit Aaaaaa Sa bukurin Sa thell Kujdes mos më bëdhe sholta Kujdes mos më bëdhe sholta E thell nuk do soja, Alta, por e bukur. Është shumë thell, po shpirti nga, altin? Mos mos i altin. Tëdes mos mbyte, Xhola. Mos të gjëzoj fyt. Ëh. Ja, ja, mos mbyte. Në fakt në mënyrë tjetër ashtu ishte. Në fakt. Ah, okay. Çega si, për kërcim, po. Ah, ta përsërisim edhe një herë. Papatjetër. <laughs> <laughs> Është <laughs> nga Don Bosco. <laughs> Pam. Askush nuk mund të vjedh bukurinë që ka në fund të shpirtit. Faleminderit. Të luta kjo. Asko shë nuk mund të vjedhë bukurin që ke në fund të shpirtit tid, tid, tid, tid. Ose si shkëndojnë videt në letë të shpirtit A, Gati? Gati Ja ku e keni mishdashur shpirtin e motit në kryurin e mqesët Këtu është 19 grad në këto momente, 29 dojetë maksimalja për sot dhe vetëm 10% janë shanset përshin Sot oh. nuk do të pikoj, por letë përgatitemi për të premë të në që do të pikoj është sigur të prendi nukë Por letë përgatitemi për të prendi që të përgatitemi Po, ishtë ashtë Sot e martë, e nja 2-3 ditë Përgatitemi Mba një qadrë në vete Të plejmë, po mba një me vete Si të djetë, në 2-3 ditë të djetë, në vazhdim Ta keni Po me 90% janë shanset kështoj që të përgatitemi Por të prendi të përgatitemi Po të shtumë Ja, tash tonë diel ko e mirë, ta hanon pikon sërish. Sot është dia, mos është dia e martë sot. Ah, po e martë është. Sot vjen më të pandenë. Po planet bëhen që në fillim javë për fund javë. Është ashtu ne dila e mirë. Ëmirë është. Përse suan ti? Po nisën që të premtojnë njerëzit. Të premtsen, çka kanë dhënë premtja? Nisën që të premtojnë me anë. Sigurisht premtja është valide fare, gjë më dita më e para ndajsme javës. Pyetë Lorin. Sa i përket motit? Pyetë Lorin. Fal. Është premtja. Në sakt. Dohet një fundjavë shumë e bukur me diel. Sot është e martë, me djelë, e mërkura dhe indja, janë duke a hartu, t'i fjetë për për përndë. Po, a, jo <laughs> a jo më intereson, se kam të mbjela, që kërkojnë u hivë. This is Club FM. Wow, djikush, wow. paska pas part, djikë, par, djikë. Mm. Ate, kam parë unë djikë, mm. dhe dua që t'i ftojë në loj. Lëtë fillojnë me jerin. <laughs> është femër? Jojë, jeri. Kujtës, kam parë di këtë dje, misdashur, dërsa... Nërsa? Shioja një kafe me akull, dhe Diku. pak mua betë me një dy shokë. Atër është prezentuas? Ja. Oh. Politikan? Me më dyshje, paske. Polit... Politikan me më dyshje, po politikan, okej, okay, mund të dhe, mund të dhe, të qiko, a ishtë një orën për tishtë kanë tjetër më shumë, për ka padhur një jetë politike gjithashtu. Ah, oh, po. Oh. Kaç po tani? Jevi Lori. Unë dua të fal, fal, më fal tani. Më vë të drejtë dashmëri falën. Ke të drejtë, jepi, jepi ulajte, hajde ta kapim. 40 e lart. Bravo. I martuar. Unë <laughs> do. Nga sa duket? Me flok. 40 e lart i martuar me flok. Ëh, uh është, -huh. është bërë bjond se normalisht është injur apo jo? Ja kurçinë është do 2.5. Junior, është junior. Ah, është junior. Kombard. Lëresh është është duke se qellon në seri tash. Është kam kot një kshu me D, mos i fillon emri. Me çfarë? Me D. Ja. Ups, her homë me. Ja, pra kemi një kokbardh që njihet për një profesion, por ka padur një flirt po e themi me politikën. Mhm. Por nuk është profesioni i parë, është më e njohur për diçka tjetër. Okej. Kujdes. Lori. Kokbardh, Lori. Ëh ka një parti ja. okay. të vetën? Jo, okay. Dogjelo. Pra shikova, ai po ti po ti shtë a si investuan politiksa të kishte një parti të vetën. Po me filma është marr? Ja. Ja. Okay. Po jo, nuk kish. Okay. Stënjor, jo vetëm për një flirt politik, por edhe për një flirt. Jo, ja, jo, ja, për një ja. politikë në eksam <laughs> puntimin metaforik, ja, flirt, jo flirt këtu. Jo, fashmësi është për profesorë, jo profesorë që që njihen për flirtë, jo, nuk njihen ashtu. Reputacioni e ka të mirë madhje. Mm. Mund themi që këy ka një marrëdhënie korrekte. Korrekte me shumë femra. Okej. Okay. Aha. Ai <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> fillon ai sekso eljete. Ai fillon s s së, me sëm. Jo, jo, jo, me kesh. <laughs> si do të von fare më së vaji. Ah, ah, ah, ka ka Kanë ka që janë kandidat. Ka qenë kandidat për Bashkinë e Tiranës. Ai fillon emrin na. Ma... Aha. Oh, ai oh. fillon emri? Ma, ma, ma, do të gjë. Do të lorë ngutën. Po kush do yjet janë rregullas. Do të. Ulim atë fjalën. Po ti lojë. Po i golor tani. Po kush do yjet? Prap nuk e di kush. Mirë, digjeri më jemi, e kërra me një pjesë, me peshjeta unë me të. Po ai tha, i fillon emrin me h. Kto e morave, nuk e di kush. Okej, bëj një pyetje yeri që digjesh, vetë digju. Po vetë digju. Kjo yeri. Mbansyse. Jo, ju, mbazive. Është mjek i shuar i Tironës. Okej. Den babaden. Haka. Çfarë se i gjeta unë, ë? Idhun i. Ti e gjetë Lori ti. Po ti e gjetë, po ti e doje. Një thua ti Lori. Jo. Ej, i vëronim me A? Na, me ata. Po ti vaje, ata që futurojnë <gibberish> sipër kokave të kalameve, helikopterët janë. <gibberish> Ej, i vjetë. Ah, helikopteri. Ej, likof. Po. <gibberish> Oroscopy, negeparzat? <laughs> Hello, M.J.S. Hello! M.J.S. M.J.S. M.J.S. M.J.S. and the club in M.J.S.S. No, I'm not sure what I'm doing, I'm not sure what I'm doing. I'm fine. Do you like this? Më pak ego. <laughs> është origjinale është... kjo. Është... Faleminderit Lori. Është, është gallojë që po vjen miq dashur këtu në klubin e mëngjesit. Pse? Sepse do të luajmë sa njehim kolegun, sa e njohim kolegen. Edhe un po ju paralajmëroj që në njërin nga pyetjet, në njërin nga alternativat kemi një Për... po. Oo oh, baba. Më ba. wow. dukë hardor. Oh, jo, jo, jo. Sujë pides, po vien, po vien me brave veshin. Atëre kush do, kush do edit shortin? Ëh në fakt goca. Mhm. Gati? Sa e njëoj me Albanian. Po kështu me gocat. Mhm? Se vetëm goca. Goca dal dini pra. Goca pra do unë. Hini, hini, dëgjova. Kush Toni Paris. Dini Altini Alieni. Altini fotoni. I du ti. I du ti. Oulta. O jo. Ta këzosh shiri Këtë kejri jiri Me vjen kej shiri Si asin herti Ojojojojojoj Dujet lergujem tani Po Në mjërë Kene i pyrin i tjetër jiri Në zonë asë përqish ja është vetëm një okay. Nuk e... Nuk e mpyt, jahe Kapa keko e tine Dujet të... Kapak Dhe të regjistroruar në i banyu Kemi të letra Kemi kjo është, kjo është po Ndhe kjo është jo Oj! O në thëm jo, letë mba një tjetër Pusam... Si, si, si Po, bërë Je, je, je, shikoj, shikoj Nuk jam takon me ty Nesë do ishë takon me ty, do ishë këtu Ngo, bo, bo... Samirë jëri që nuk dhe gërënë Gadi, dojnë i Doni letra, dojnë i letra, dojnë pra. pra. i letra, dojnë i lepustila, jeni gadi Po, po, gani, letra, gjitha Hajde pra Hajde Hajde pra Gëtëm letra, të të të të të të të të të të të të të të Në letra kisha. Gatë, atë. Po Kupto, patash kanë. Pyetja më e mënyrë për Ty Jeri. Opa, mos usini, ju lutem, jo tani. Jo tani. Dotë mundove, kolegu. Holta. Hopa. Gatë për të filluar? Gatë. Okej. Okay. Atë. Oh, nisim falni. Nisim. Pyetja e parë për Jerin është kjo. Pa. Jeri. Nëse do të të mbyllin, atëherë mësh dashur, ju që jeni ndërgjim, ju që po na shihni përmes për Klab TV-s, unë ju ftoj Përfituar një dhuratë, le ta bëjmë një orë nga Mishtan tek Premium Mochis. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Një orë nga Premium Mochis. Por atë për ju që do të parashikoj jerin saktësisht. Un kam tre pyetje për jerin, janë dilema ose trilema, si në të parën. Dhe nëse ju parashikoni si çdohet jerin, dhe jeni të parë që keni dërguar mesazhin e saktë, do të fitoni një orë dore nga Mishtan tek Premium Mochis. Burrash. Okej. Okay. Pyetë në mënyrë. Nëse do të mbyllnin në një dhomë Për dy muaj resht pa? Me një televizor në dezur Do doje Që ta linin tek Top Channel mm -hmm. Klan mm -hmm. Apo Vision Plus Do dhe, dhe në televizorit detyrimisht do qëndroj në dezur Jeri do qëndroj e lidhur Apo e mbyllur Në një dhonë për dy muaj Gjashtë të djetë dit Ka vetëm një shqidhja Një shqidhja Kanalin Do doje të ambajetek top channel, klana po vizion plus për dy muaj reshtë. Po, Dhe nuk kuptohet, okay. Okay. e të ronë do të as njerë. Kupto, e të programuar gjithë. Iku. Pyritja nëmër dy. Pa. Po. Ijeri. Mm, do të zgjidhje. Pa. Po. Të mos prekje më njeri kur. Me dorë. Me dorë. Apo të mos flisje me as njeri kur më. Në skenarin e parë ku Jeri nuk prek dot njëri me dorë, Jeri do të mbetet një njerëz që s'prek më, mund të flas lirisht, por nuk prek, nuk ka më kontakt njerëzor fizik as -kënd. me askënd. Është. Është asnjë lloj, asnjë asnjë as dhënë dorë. Po po. Jo më shumë është... se kaq. Ego. Kurse tjetra, Jeri mund të preket për kohë, vetë çfarë doj, zihet, por sihet ku diun shtrëngohet me kët doj, për shfaqoft. Puthet, por po por nuk mund të flas me askënd. Uh -uh. Me askënd. As një fjallë, jeri si sirena e vogël. Me mece. Qësje e vështirë? Hmm. Pra në opcionën e parë, jeri që nuk prek do të, nuk dhuron do të, as nuk menës do të, as një loj prekje, pra. apo jeri që nuk po dhuron, apo nuk jep do të, as një loj fjallë. Iku. Oke, okay, Iku. Dhe opcioni mm -hmm. i tret dhe i fundit, këju ishte okay. më insikleshme, in si shpëthoshim. In si si Atere, jeri do të zhjithi që të të shpëton të një në takim me Sali Berishën. Oo, oh, mm -hmm. po, po. Ëh. Që do ishte shumë guxharë. E rën, po. Edhe në mm -hmm. tek doktorit, domun në atë fyrus, studion private tani që ka atje, do dëgjohej, besoj, por a po, a po? Ajo mjeko ishte. Doktorët. Që se dhe, po, por, kjo dhe është më studia është shumë e rëndë. Do dëgjohej. A po, a po? Të të kap Ed Rama duke bërë satshme. We're in the corridor of the Prime Ministries. Aha. <laughs> Esi me me dy gishtat në hundë duke Tanë duke bërë sathsme. Duke të rëgur një kështu. Ne kemi zëndëll dot apo si sekrat. Edhe edhe kalon kriminalisti dhe e shikon me gishtat në hundë duke bërë sathsme. <h provoc> Normal do ta ket ai një batutë. Apo të bësh një të fortë edhe. Ata mbyllesh shumë. Pra, pra të të xhelbet në prezencën e Berishës apo të bësh sathsme në prezencën e Ramës. Okay. Nuk e tim se që do të zjedh ieri, këtoj a më pyetit Mendoj që kemi qënë të qartë Numëri telefonit është 069 27 22 22 Për së mësët 069 27 22 Olta dhe Altini pë mundohën të përgjishën Ashtu si që mendojnë se do të përgjishët ieri Këto du të bëni dhe ju, jo si vetja juaj Përgjishën në si kur t'isht ieri Pra në një dhomë të mbyllur me Në një dhomë të mbyllur me 2 muaj në televizor në ndezur Të të adonit e këtopi, klani apo vizioni Në pjudin e ty të mos plekësht do të më asë kënda Apo të mos flasësh do të më kur me njeri Dhe në të të të të shpëtoj një para berishus Apo të të kap rama duke bërsachme To janë të rëpjudit James Morrison Yes sir James Morrison 7 valinante 25 minuta e 34 sekonda Need you tonight Need you tonight Need you tonight Në mjesecin e të gjithëve data da 7 I know I can be And I can help a feel the pain and my weakness When you away from me Fall it down It's easy no so heart to it hold so on for you i need you to know It's all that I can do to fill the space somehow sin i need you need you to me tar tar tatam gati gati m m m m m m m m m m okay andervolta gati al dini gati ieri gjithashtu pronto tre pyetje për ty ieri janë këto që vijojn tani pyetja numër 1 nëse ieri Do të të mbylnim në një dhomë për 2 muaj, pa me një televizor që qendron gjithmonë ndezur 24, 24 orë non stop. 24 orë. Ti ke vetëm një zgjedhje. Pa. Kanalin ta lëm tek Top Channel, Klan apo Vision Plus. Do të ketë 3 zgjedhje, por I kjo është vetëm janë vetëm kanalin vendos ti. Edhe volumin ta kemi ne. Por e nga kemi një mëllumë si të digjuashëm, mirë, ja, nërmar, ja, ja, unë dhe të zërë gjumin në dark mësosh, Por dy muaj, gjanë që ditës... Këshu shë nga të tre kanale që ti përmunde, kam përshypiti që vetëm Topi jetë muzikë, këshu dhe zjedë Topin. Për muzikë? Pa, për okay. muzikën. Topin ka thënë... Ieri... Uh, bravo, o, dhe dhe top, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Po dhe kanë hmm. kanim ka muzik, ka muzik fare? Ka gjenium. Ja. Po ka muzik, your face sounds familiar, çaqohet ajo. Nice, nuk e mbaroi. Ka mbaruar atë kafilen? Mbaroi dje. Kush kish fituar Angela? Ti ndihesh ta? Nuk duhet. Asnjëse pa. Po ne, ok. Asnjëse pa. Nice, mbarja. Pyetja nr. 2. Okej. Pyetja nr. 2. Të mos prekësh kurr' njëri me dorë. Kurr', asnjë përqafim njerë. Si do të isha pa preku? As gjyşen. Edhe në jo me këto Tani, as puthja as prekje. Asgjë, as vera prekje as. As, as, as prekje, prekje, edhe, edhe puthi është një lloj prekje. Prekje me buzë. Po bra, i vëshë absolutisht. Pra fare. Fare, fare, një në një mos prekesh dot askënd apo të mos flasësh dot me askënd. Asim fjali, mund të prekësh kë dua. Ti është normal po nuk do flasësh dot me me askënd. Nuk do flasësh dot për mund të shkruaj. Po patjetër. Atëre do zgjat të dytën. Të dy Në shkruajse do, do prekesh, eh? a? Pa Preke Preke <coughs> wow, po, patjetër. Prekja për mua është shumë e rëndë. Të mos flas. Të mos flas. Wow, olzap, hey. O sa i nifikë më në mikrofon e para grindot pa prekën. Në mikrofon e ke pa. Ajo prekena, prek. Nuk grinden, ajo prekja. Prekja e. Le të shikojmë nëse Altini ka gjetur. Të mos flas më <coughs> ashta. Bravo. Bravo. 2-2, 2-2 më është dukur shumë interesante tani, shumë interesante. Ne mm. çohim se Kusht nga këta të dy mm -hmm. do të njohu i më mirë Jeri, thotë, dhe a i e njohu Jeri. Të një përti e tret i bjetë këtë lidhja me tingullin që t'i vendosë i shparë? E, ka një lidhja. E, po, ka një Jeri, një lidhja. ka një lidhja. Atere, Jeri, do të zhidhja Is. të të shpëtonëtë <coughs> shpëton një në takime sa liberishëm. Në të një paktë, mos më vendosë më të një. Jo, <coughs> okej, okay, në regullë, një më. Së da në qelë botë. Atere, e... <coughs> um, dotransponde një në takime sali Berishën në një 8 si, a 8 do a vo, të thotë 8 a 8 vallë për balla ti apo a po a oh a to të lutem apo do të kompte mm. Edi Ramon për çfarë <laughs> duke bërë një saçme na kishin me kishin shumë thellë në hund duke duke bër një sats. Një gatot vështira. Ka, prandaj do të thonë kalon kriminalistja ti shefe, edhe ti që edhe ti e shef. Edhe, edhe, edhe, <laughs> edhe fton për satshme. Edhe edhe, edhe shumë bon, shumë bon, e kupton nuk e nuk e çai bën më. Të dyja nuk, nuk, nuk, nuk, nuk e nuk e lën dot. Pra jeri, apo jo, ja, mos e vendos më të luta. Ai vendos, kjo u kuptuan që unë nuk duroj dot i ngurrit. Do të bëj. Ju do ziej saçmen. Saçmen, atëre yeri oh zë. Duke suchmen. bër saçmen. Bravo, Volta. Bravo, Volta. Three pick the moons me Veron te dërgojnë ti i ka thënë të kapën me saç. Kanë barazim total midis dash. Bravo. Midis Altini dhe Volta, të dy e njohin oj. Kok, kok, Jerin. Pra ju, ju këtë tre shkojnë në në dhomën e Në dhomën e shampanjës? Aha pa, Që të tre, sepse ka një barasin total Ku është shampanjë? Shampanjë është në dhomën e shampanjës <laughs> The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Jola ka shkoj të rëthot Në etapat të ndryshme, ka kënajsi të ndryshme Aroma që të ngelli në mend Tra na janë mëjes për shapo. Mm. Oh po. Glikoja mm. e ars. Wow. Oh, bo, bo, bo. Mesniku. Oh my god. Gastra e Misrit me spinaq oh. në salsh dhe shumë e shumë kujtime. Dheni <coughs> më shpjegoni diçka ju lutem. Çfarë mm. është mesniku? Ëh, uh, un ka vënë një tund Misernik me hithra në salsh nga gjyshja. A po kërkoi sa? Jo, mëse nuk e di çfarë është, prandaj po pyes. Nuk e di deri doman. Po po kërkon shumë. Mos është kjo mesernik. Misrniku ose mesnikë e kam Nose, di dikusht, mesnik. të këtë Nëse e di di kushtë të lutëm për gërë një mesaj sh, Mesniku Mesniku ose mm. misrniku po? Misrniku e thot me... fjalla po. që është me misrë po misa, Po, kuptahet me... Po, është e një taj që okay. Arditi pa, ka shumënur Shqiptarë dhe më përgjisi hanë barë Ka njësë të tesjet që e bëjmë Dhe mesaduket ju përqenë shumë Bu në them le ta të shpolitizoem si tem Njemi, njemi, njemi uh, Dhe le ta alëm në mëtësishk O oh, jo jo jo, e, e ka se kam për politikëm A, ah, oke, okay. e ka këshu pëmgrënjë <laughs> Kështë <laughs> Kam për salat urinat Për, ja. për salat urinat, për, për mirë Djeta mm -hmm. mesetare, se 17 jemi e mira Pa mm. normali Tanin nga Elbasani me thot tavolin e gjitha me prodhime deti Midje të shumë lojshme Tanin Elbasani Kërmi oh. deti e ho këta pod se oh. pjeka kaleca aragost pështë Shetjer të gatuara në trad Me traditonal në, në zonën spektetare të Elbasanit. Të Elbasanit, të Bregut aty. Sa thonai traditonalja zonës? Se oke okay, e kuptoj ushqime deti kanë në Elbasan doja të shëndet për nga të Bregu për për pushime. Se për shembull, në zem Korçë nuk mbahet me tradita jonë e kallamarëve. E për lart. <laughs> kallamar Korçë, për Korçë, të mbushura me me me. A më tani? A mendova një kallamar, <laughs> një kallamar të mbushur me kërnack. Oh, mendoj se do shkon të dashmirë. Do jetë të mërshme besa. Do jetë të mërshe. Jo dash. Da oh, po janë ja, dy aroma që nuk shkoj. Mesniku është byreku me mish koke. Byrek me mish koke. A do të thosë si pa si e bër byrek. Wow. Nëfar mënyre? E si ta provojmë me të mesnikun? Unë e provoj dot. Unë them nga goja. Po si ku ku e gjem, si e gjem? Faleminderit për mesazhin. Kush na sjell? Qëse, kancionin e fëhet me spam. Kush kemi? Ka, ka? gatim me mish koke, që ka qenë A, të hani baget. Shezësi asheter na ledi që thotë është byrek me mish, që bëhet zakonisht për vitin e ri, traditë e zonës së kolonjis. Oh, duhet të kesh te pra, nga Bregu. Po po. Nga Bregu kolonjis. Tani duhet ta ndajmësh me mish koke apo është me me mish? Me mish, me mish, me mish. Me mish koke është më mirë akoma. Tek eksogata the <laughs> fashë ban këto çera. Nuk ka. Nice, okay. I, oh, i... bravo. Dhe luftëtare na thot të njëjtën gjë. Është bërë me shumë pet dhe me mbushje mishi nga kokë mm, qingjit. Nga kokë qingjit. Ose thjesht me mishingj. Nuk ka. Okay. Ose thjesht me mishingj. Ka lezetë, domethënë ha ato petë të skuqur dhe ajo atë yndyrën oh. oh. ja, e vet, mishin. Të kënaqshme. Për ju ka qenë gjëja e mirë. Tani një mesnik do zua si çdo tjetër në botë.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 Ok, mqesit, orë, të të okay. mirë se vini në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:40 minuta. Mirëdashur, ju përshëndesim që djive një orë mendit fantastike. Mirëmëngjes. Good morning. Mirëmëngjes. Kjo është uh, ora. Mirëmëngjes. Dile kyçe. Dile, dile kyçe për sodhësh. Gjumë. Mirëmëngjes. E gjumaltë. Atë, a jeni gati? Gatë. Tam. Um, ehm, do të luajmë, mirëdashur, lojen e rrëfimeve për ertën e parë në klubin e mëngjesit. Në dy cova letrash. Ktu, në njërin që thot njësh në një rren që thotë dish dysh uhm ne kemi shkruar nga një të vërtetë dhe nga një gënjeshtër në lidhje me veten tonë ne kemi brap dyshëra nga këto përmban një të vërtet 100% të vërtetë tjetra përmban një gënjeshtër 100% mashtrim uhm <laughs> 100% mashtrim edhe jeri ka në dy letrat e saj një gënjeshtër dhe një të vërtetë pa Kuiqueolta gënjeshtën e vërtetën tënde? Po, po si kanë vënë numra. Si kanë vënë numra? Duhet i vesh numra. Vesh numra to. 122. Ka rëndësi se si? 122. Ai. Si, <laughs> <laughs> uh, altini 122. Ja dhe unishi uh, si kanë vënë numra, ja i... si vë numër, dhe dyshi. Siç që kanë vënë numra, jilasu. Atëre. Kush do kush do të kush do të luajë parin? Altini. Kush do luajë parin? Objekti lojës miqëdashur është òs që jo, ne të kërkojmë, të kërkojmë që të hapet njëri nga zarfat, mm -hmm. ëh dhe personazhi që e ka shkruar, ta lexojë. Detyra jonë dhe juaja në thejmë është të gjejmë nëse kjo është gënjeshtra apo është e vërtetë. Apo vërteta. kjo është e vërtetë. Shanset janë mm -hmm. 50 me 50. Ëh. Mm -hmm. Kush do të fillojë? Ieri. Olta do të fillosh? Po, pa, pa merra. Okej, okay, le të mm -hmm. fillojmë me Olta. Mm -hmm. Pra Olta ka qenë fillojë. Olta, ëh um, hap zarfin me numrin 2. Të lutem. Oke. Okay. Dhe na lexo. Do e shikosh? 20 uh, lart. Po jepi. Nuk le të. Do shkoj të shtunë në Francë. <laughs> Nuk e Dhe... leksoni dot se shkruaj si përveç. Shumë shumë njerëz të domos. Ideja është tjetër besueshme. Miskon. U ndhem që ti ë um, e paravon të mesatoosh në Francë me avion. Kur gjej biletat? E kam rezervuar ka 2 muaj me cilin linj me njëra nga më e më e më cilin linj do ta them dot skarsë publikizime me cilin linj është nuk e di <laughs> nuk e di me cilin <laughs> linj gjeneral mashtruse komplete do ta them dot po është një njerëz i çuditshëm e fare nuk na ka paguar nuk na ka paguar Nuk ta them dot. Mirë, po i marrun me radh. Do shkosh me Alitalia? Nuk ta them dot. Do shkosh me Lufthansa? <laughs> vazhdo, mos e them dot. Me Lufthansa? Vazhdo, mos e them dot. Unë nuk kam për ta thënë. Me kë do shkosh ti? Cila të pëlqen më shumë, Torkish <laughs> apo Nice? <nisa>, Okej. <okay>. Pra ti <laughs> un them se ti gjenën. Mu, për mua s'mduhet koa fare. Alta do unë <laughs> mend dakordsh me ty. A do unë Ës gënjeshtor. Majsa e një Alta ja ka futë komplet, komplet. Me Alta Nuk godfare. Më fal për ishte një ëndër. Jo, nuk ishte një ëndër, okay, pastaj s'e shoja. Okej, iku. Ikë para. Loja filloi për smrafshit. S'e më pyesin mua. Se, Ida. Ida, okay, se I don't care, s'e di thon ti më i saktë këtu. Unë jam më i saktë këtu. Do shkoj, do shkoj të studinoj në Francë. Të kam shkruar unë. Okej, po një gënjeshtër, sistë. Kam një pyetje për para. Po do të gënjeshtër, shumë e besueshme. Pyetjet mund t'i bëjmë të gjithë apo vetëm të parë? Atëherë mund ta zgjedhunt po mund të hapësh, mund të zgjedhësh, këdo. Njëshin. Njëshin. Mm. Kam jetuar në makinë për një peri periudhë 3 javore. Fillo kohë. Çfarë makine është? Kam jetuar në makinë për një periudhë 3 javore. Acura Honda. Nuk bësh pyetjen e Altinit? Po vetëm pak më shpejt. Isha, ishe vetëm apo më i them? Jo, isha vetëm. Jo vetëm. Ku isha? Në Amerikë. Në cilin qytet? Në Wooster. Si e bërë e për të ngrën? Haja mor Do më thonë Ti vetë më fie Ti vetë më fie Ti vetë më fie Vëtë më darkë Të plaskat Të as vetë makinë, gjitha edhe Qa viti ishte? 2001 Po për të ularë, si e bërë? Nuk... U lava fara Nuk u lava... U lava, po vëdë njëherë jam lërë Ka qënë periuda me vështirë, kjo jetës të nda? Kjo e fide në makinë? Mën të thua është po nga më gës Mos um, e zëshhëj ashtu. Ku flie? Në pjesën e pasme të makinës. Në pjesën pa. pa, e pasme po. Aty ku janë thërë ditët. Në ditët e pasme. Thashë mos kishte punuar tu. Punoi, <laughs> punoi në yeah. atkën. Punoi, punoi. Ku punon? Aty ku punon, atë punajmë. Studiojen aty? Jo. Atëherë, un mendoj që kjo është gënjeshtër. Ti mendon që është gënjeshtër? Okej. Edhe un gjithashtu. Un mendoj që është e vërtetë. Okej, 0692070222, ç'mendoni ju? A zgënjestra as e vërtetë? This is Club FM. U them tani shkoha, aty bëkan ti 1 minutë kohë, le të e pyesim Jerin. Kemë kohë, po. Atëherë Jeri ke dy zarfa, njëshin e dyshin. Të dashur dëgjues, në 069 20 70 222 ju mund të gjykoni nëse Jeri na gënjen apo na thotë të vërtetën kët hapi 1-shin apo 2-shin. Vendos vota. Dyshin. Atëherë Jeri leço 2. Ës dyshi. Pak i gjat. <laughs> Atëherë Gjatë një eksperimenti në fakultetin e shkencave të natyrës, shkaktova një incident ku shkolla mbeti pa drita dherin orën 10 e 30 të mbrëmjës. Um, Qarë incidenti ishte kjo? Elektrik. <laughs> po, qështë në po ti se ti di qëmë për fizik? Po, po. <laughs> Apo të përqënë dhe... Po, unë kam bërë laboratorën. Kam bërë laboratorën, dë më në ti po përdoj e, po e mjetet e shkollës, kur ti shkaktove një... Incident. Një incident, pa ti flakë? paq. Pati paq flak. Çfarë po përzihet ieri që nuk është kimiola, nuk po përziherja lëndinë. Ti jeri fikë dritat se kishe një çelëng. Për bërë domethënë. Sigurisht. Sigurisht, ajo ajo. Sepse odnova deri në orën 10:30 kam qenë aty derisa të rregulloja dritat. Ti të rregulloi drita, i rregullove ti dritat përfundimisht ta. Ti merr vesh nga rregullimi i dritave. Po, taktikisht, po. Teknikisht. Sigurisht. Sigurisht, pas ke sill dritat fakultetit domethënë. Ti ja rregullove dritat. Troja bërë vetëm drita automatin ti ieri. Në fund po, ilta Në fund po uh, Si e si shkakdove ti këtë të dëmë që mbedi gjithë fakultetit pa të rritat? Qarë qarë fudit të qarë në pritë qarë në dove? Isha duke eksperimentuar me një bobin elektrike po? Dhe bobina shkaktoj që të hiknit dridat në fakultet Gënjen, gënjen Ja gynjen. fut këtë them edhe unë Dhe i në djetë e të rritjet dhe i kaset kjo dridat pra, Po pra, po ju nuk pyrë të të isha vetëm apo ja Kështu që është problemi luaj mm. Mina në le Duhet ta lexoj, po pse duhet ta po. lexoj? Nuk, nuk dhvij dhvij pa e gjejçov. Do ta lexoj pas jamë. Po përmiset lojën, është eksperiment. Ai po. Po përmiset. Nisje. Kam shkuar e pir në provimin e fizikës bersa more. Po të besojun se këtë e di. Ti më mund të. Do vetëm të flas unë. Këtë e bën. Unë e besoj të dytën. Po pra mund të kemi variantin e parë për 30 gënjen. 30 gënjen. Vinjen njëri gënjen. Dhe do që ka vajtur super Duet asem Dëgjuesit mund të tërgojnë mesashtet e ture Seru 69, 27, 22 Bas slajmive të orës nëndë Do të shikëmë nëse njerë ka kënyur The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Hebra <laughs> Hebra Hebra ti Jo bra un Hebra Mërëm gjes Kush ma nga guta volinën Në më më më Oh, m'fallë, Olta, pata një incident në <laughs> vogët, për isha atje Oh my god Vëti të qohu Qohu shpeth U qohu me shpethi edhe ullin Laga pak Jemi edhe ja, shikoj Sa Se... të shikoj tani Lava duar në ata dhe kam gjithë to bëzulyshet që Edherë dhe ma leu i në tunë të më Lage një cikë të të shi edhe uh, uh. kur vë Duar unë një O, përsi pikërish dhe tavullina ime Pikërish dhe tavullina e otis, aty isha ullur, Olta Godfard Ta laga tavolinën në thumb. Malake po çash. Ti e lha tavolinën splendide. Duhet i kërkosh ndje. Pra. Jo, ju laq tavolina, pastaj u laga uën dhe kështu ndeshun. <laughs> Se kisha thënë një herë të më falje ta laga, po <laughs> gjithsesi. Uh, Ëm fal. Okej, okay, t'kam falur. Jeri ku e lam? E ku na hmm. mbeti vaj vatanin? Pra, pra, ne tha Mieri që pa. ti gënjen. Pam. Ëm uh, në lidhje me Lënjën e një fakulteti Vjegjen e bobinës Vjegjen e bobinës Dhe i gjemë e dritave Mirë së të qarë është dhe dhe një mjët ishe qëtëria dhe në tjetë e gjusëm atje Për të regulluar bobinën Qo u për ish Për të regulluar bobinën Në thonjë za Ishe një pedagog që të mbajti pengat të? E jo, ishe pedagoge Pedagoge? Pam O, oh, oke okay. Wow. Um, paskatje tamam, më dvenceroj. Pra, është kjo histori tani t'tregoj uësi. Kë që është historia e vërtetë. Për informacion, unë nuk konsumoj alkol në gjërat e rëndësishme. Sepse në siç është provimi, rrëfimi tjetër ishte se kam shkuar e pir në provimin e fizikës bërthamore. Kjo nuk është e vërtetë. E pir në provim. Jo, tani nuk ka asgjë, më tund. Por unë shkova në një e pir në shkollë? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Gabim pastaj po rijuaj oj gjithmonë ja. për ditë. <gjë> Se kanë shumë prej ka shum prej nesh që mund të kenë shkuar të pirë, ç'ka? Ndoshta. <gjë> Un po flas për veten në këtë rast. Të pirë një natë më parë. Ja, ja. <gjë> jo, jo. Një një natë. Dhe... Ëh, <gjë> mund të kesh shkonë mbas ditës. O, dalin, fillon në 6, për shembull, edhe piqen 2. Po, super. Çdo mëson që ka një shok ditindim. Piza bira, në këtë klasë, vallë, këtë klasë në 6. Po si ti e bën? Te 2 ditë, koshomos kosh, ai që është i përgjithshëm shkon. Shkon. S'dojë të jetë gjendja që... e ti. Mëndore, kjo nuk nga ndodhur është të hmm. bëj shkollën pasdite asnjëherë, kështu që. Po, Juve. Unë kam pas bërë të dark. Mund të zgjasë deri pas mitet por. Po kishim ndonjë orë kështu. Po. Okej, shumë mirë. Faleminderit, Jeri. Faleminderit ju. Ëh, do të zgjellem Sholta. Pa. Një fitues nga ata të parin që tha, që blendi gënjen, sepse unë nuk kam fjetur 3 javë në makin. Ëh. Mm -hmm. Dhe të parin që ka thën, Jeri thotë të vërtetën, në lidhje me diegjen e leprovinis. Atëra Alvioni ka thënë ne për ty. Mhm, mm bravo Alvion. Bravo. Dhe për Jerin ka thënë Matilda. Bravo Matilda. Atëra Alvioni të jep jabim... dy bileta për Secilin. Super. Për një selepks. Tani mm -hmm. Altini ka një për, një vërtetë një gënjeshtër. Mm -hmm. Ta provojmë nga Altinit. I ke i ke shuar të njerëz të dysh Altin? Po. <laughs> Kët hapi Jeri zi njërin. Mm, Dyshën. Dyshin, Altin leo dyshin. Dyshi thotë uh, një mëngjes erdha pa Po. <gjell> ha, ja pa brek se nuk pata koti visha, pasi natën të çmendur seksin në makinë. <gjell> je je just kardur në emision. Në emision këtu. Patë mbashur. Po, këtu në klubin e mëngjesit. Sepse sepse ishte tepri zën uh, duke bër seks deri po, sa kishte kohë as vishje patje. Po. Në makinë. Okej. Okay. Në makinë. Ehm Filloj kohon, le të filloj <gjell> kohon, le ta le ta zhbirojm këto. Tani ndërkohë ti ishe pambacie por ishe me jeansa. Me djinsa, ishe për me jeansa. Por ishe me jeansa, por posht ishte pa. Me cicletë. Ha. Unë e mbesai për vetëm. Uh, Kurse unë nuk e besoj që tani. Um, po Alti nuk do e farnë aqin... s'ti? Atë natë? Ai si, drejtet si, në punë. Si shumë herë. Padhe padhe. Alti padhe siklet Mjet. gjat gjditës, duke qenë pambathë, padhe siklet po qeshen ko aku ne parkonin tu te dheshmor te kombit po cili si ka panim me falisiklete nga ndjes ko i mori dove vesh a ndjem vetem trordum se do ku a te ku veshe ku veshe po mbrapa makinës mbrapa makinës thjesht brek mbrapa makinës me dama alsin ja ke fut kot nuk erdhe kute te baju ti veshur se ja ka egzaminin ise sin makinon ise pa brek makinë bulevardin te dheshmor te kombit në orën 10 para ditës wow po aty ush veshën Në një nga, domethënë i dashur, po një kshu one night, one night stand. One night stand. Çfarë dite ka qenë Altini? E mërkurë. E mërkurë ishte, kur bëresëk dhe ishte e njëte në vetëm. Edhem gjithsesi do ta breekum. Pritse duhet lexojtë tjetrën. Po tash do e lexoj. Ju lutem, pastaj japin vertikën. Do ta lexojë në tjetrën. Lexojë në tjetrën tani. Tjetras një herë kam shumë mbyr prekën e mjekrës me prekën e qoksit. Faqe pra, që si, si. në ah, dikat okay. do të prek miqën, do të prekuj. Nëse un prek miqën jo jo i thash, do, do të prek gjoksën dhe. Do ja jam shumë pranë realitetit. Do ndodhi. Do ndodhi. Do. Do ndodhi mirë madje. Që e para, sepse ta shkuli miqën. Jo, jo, ngana i mësa. Nga ana jona. Duke e njohur pak Altinin, un them që e para është gënjeshtër. E para është gënjeshtër thua ti? Po. Dhe e dyta është e vërtetë. Po. Çi ka kërkuar i vajzës, ti e prek gjoksën e vërtet, po. Hmm, ju duket juve shkëmbim vërë veten në vendin e asaj vajzes, që është Ose është me, është pak sa një un Altinë? Jo, altinir, jo, jo, jo, jo, jo, jo në mm. vendes në makinë, vajzes që i prek prek mjekrën. Po. Nëse Altinë do të thosë, personi tjetër do të i prekë Altinë. Po pra, do të thonë, Altinë thoshte që të prekësh mjekrën do të prekë gjoksin. Ti do ta do ta do ta prekë. Faleminderit fare për mjekrën. Faleminderit, nuk po çaja të prek mjekrën përgjithsisht. Po prandaj po të bëjë, nëse është gënjeshtër apo jo. Do të shkumbea me diçka tjetër, jo me prekë mjekrën. Jo prekë mjekrën. Ai quta. Damir te ke shoqet. Nuk naishum. Kisha ndoje tjetër për të thënë me ty. Ja, ja. A do të them atë, do vendosim, do vendosim. Un them Altini. Un them, ti s'dua të di më shumë. Un them Altini ka qenë pa mbathjen e misionit. Okej. Un mendoj, ti çmendon. Un mendoj që kjo nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë thoni. Olta. Edhe kam një propozim, më fal Olta, sa ta mendosh mm. që Olta duhet ndryshoj të ndryshoj pyetjet që të bëhet pjesë e lojës. Jo, nuk marr nuk marr më pjesë të lojës. Kam. Po, pra, po pse vetëm që të dëgjojë, po nuk rrihet. Mendoj që Altini gënjen për të parën. Pra ju mendoni që Altini gënjen? Mhm. Ose sikajsempa brengë misiona ai njerëz, do vijmë gjithë vjet. Çkon lidhemi i gjeni Altini është pak. Ai zgjidhë matan. Së zgjidhën, është çështje, është çështje. Ai ka qenë shumë i zënë, e kupton? Ai ka qenë 100 në makinë. Nëse u mendoj që është gënjeshtur. Okej, në rregull, mirë. Kurzemi do të marrin vesh nga Altini. Unë mendoj që është e vërtetë. Dy vajzat mendojnë që Altini gënjen. Ju mund ta shkruani tuajat 0692070222. Në vonë seoft kjo, i bie tjetër vërtet ajo tjetra pasaj. Altini ka shkëmbyer prekje mjekre me prekje joksë. Mh. Shumë un mendoj si si si negociat kanë qenë bollë suksesshme. Ne ka pas fiksim mjekur edhe ajo. Kërë të, të. të temi, do të marim vëshë <laughs> gjithë shka 069 277 222 Në basë pak të në radio në Krab FM në një këndikate This is Club, Club FM 100.4 nte 24. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë. Oh. oh. Gabrielin? Gabriel. Na, trego tani. ë uh. Rafael. Po e para ishte, do të them kjo që zgjodët ju, që i bie zarfi numër 2, uh -huh. në zarfi numër 2 pra ishte. Ishte pasaq deri te ardha pa brek. <laughs> K po, pa, është të, ishte po është gënjeshtër. Është gënjeshtër po. Ëh. Deri tani e vë bajrek, po ardhja e bajrek nuk është gënjeshtër. Thjesht <laughs> nuk i prafë. <laughs> <kështë par. laughs> jo, ma. Ardhja ti ta bër në makinë ishte vërtet. Gjithsesi, ja, jo. Ai thash deriat ishte gënjeshtër. Jo, jo, thash ardhja këtu pa ishte gënjeshtër. Okej, okay, në rregull. Pjesa e parë. Këtu kam thënë me me. Kurse kjo e para i bie është e vërtetë. Ëh. E para është vërtet apo që blendi? Para është vërtet, pra është vërtet që a, dikush donte të prekte mjegën? Po, dhe pranoi. Ti e qe... bëre të të paguaj, të paguaj. Unë <laughs> ajo pranoi, u mendua se si ishte. Pranoi pra dhe preku tani nuk është se ajo vetëm mendonte se nuk do ndodh tasgjë. Por ajo mendoi që ti nuk do nuk do me meri... Një sekondësh, si ishte kjo punë? Që se kuptoj, a, a, si, a si duhet të bëhuaj të kalonda gjurfë për asgjë ajo? Duhet të ishte një histori e gjithë kjo. Po bravo.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 Mjështë e mm. këni ardhur në krybinë Mjështë, mjështë dë ashur ju përshëndesim Ora 7.9.37 minuta, unë jam plenë diktu me jeri Mjështë mjës, e gjitha Knajsi si që të kemi këtu jeri Mjështë edhe Kemi mjështu. Altin Sulejnë, në këtu në studio që të dë ashur Mjështë edhe Altin Kërmderit, mjështë e gjitha Mjështë e që të e që të e të e të e të e të të e të të e të të e të të të të të të të të t Eja juemi. Pyetja për juve sot ka qen sa larg do të shkoj Shqipëria në Euro 2016 sa larg do shkoj? Laemela. Atëu ina. Laemela. Profesorja e saj on kontare mi ish dashur. Laemela thot Ojta, që ka qen të lahet, por Lartë më lartë ke shëfje. E dimi Ojta, e di. Mos më mirë. Mos u thash ti lajsh për rrobat këtë bësoni. Ëngjësin shumë hot. Jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Hot? Por së vëni kaq të kaq hot për sot, po uh, lajmë rroba. Lajmë rroba. Po. Ka turp. Ka turp nga nga uji. Ka ka turp nga oltë. Nga uji. Ëh, uh, sorry srun, ç'i <laughs> shpërdoj deri tek Katja. Më e mirë. Oh, po, po. Oh, oh. Nuk e di se si më duket kështu. Vjen keq sorry. Ëh <clears throat> uh, Sori, le t'i them vetëm yeah, sori. Jo, un un uroj me me shpirt edhe e them kështu që sori të ket drejt. Fak me vështir. mendje vështirë po, por uh, Okej, okay, dakor. Me shpirt dhe zemër të gjithë urojnë, po ti jemi pak realist mendojën. Pa. Uh, po. Ëh, po kaloj <laughs> grupin, do ishte shumë mirë thonë uh, thot Dalltini. Jo, kjo po. Edi shruan, ashlar, dhe dhe trajtim, po. Edi Stone Ice Lake është skuadër federatave trajtimi, po kthe lezuam. Belindo ka shkuar me njëj klubi sa për temën. Uroj dhe shpresoj që tjetë njëndër të tëtë më të mirat. Uroj dhe shpresoj, dhe ah, të belido. Në teqë, pra. Po, tjetë në teqë. Florent si ka shkojtur, thotë të uh, mendimi i mi kesh do kaloj. Njëse si, urojim sukcese. O, si shdo tak, kaloj. Ta, kë filozofik. Ok. O, ja, mendimi i kesh do... Nuk e di, po, Flori është në Elbasan dhe në basa sajtë djeshmes me ato të shqëtona dhe me ato gjithët. është të rënd Kevin e lexova, thot mirë ngjesh, dëshiroj të arrijm sa më lart, madje edhe në gjysmëfinale apo finale, mm. por duhet të jemi koshent që maksimumi që mund të arrijm është kalimi i grupit. E uroj sukses e çonave, kalofshi një ditë mbar, të mbarë, gjithashtu edhe ty. Super. Mm. Oh, ja vem sok win ti edhe të shkojm në Francë nga New Yorku. <gjë> <gjë> <gjë> oh, të lutem, oh, <gjë> të lutem tani. Ka oh, vënë hartën New York Franc në <gjë> <gjë> pika. Oh, të lutem tani. Epe? Se pash, më shkrujnë Ta të regojnë, jo ja. O të regojnë, jo Publik e janë, dhe? E po, afer, që? <laughs> afer, afer, është Jo, tani, e di sa kizili pëmë bëhet? E, di dhe unë, sa njërë që ka nikur edhe Gizili. na Kizili Kër më shkruajnë nga ndej, më vjen të athu e telefonat Kur të shkruajnë nga Franca? Mm. Për mba, ota, të duhet Kër më njësin foto, këshu gjërështë, di si bëm? Ha? rond fare rend rend po di rendi zakonisht më rënd apo kuma më rënd ë wow imagjinoje e cicle tu ti ke shfotur nga Franca un uh, kam qenë në Francë do të dilsa fotot ja më nuk ka lidhje po e si mendoj jom... <laughs> ja më dërgoi më thavë po jo më ska lidhje po do të jam qenë nga 2014 apo punë e madhe asish ofare u asish e fare foto të tua çash shumë duria Një thes më para Për ty, okej Për ty eri, qa është shumë të rria? Dëshurie Dëshurie dhe për më U ju dhe dy përmajgjini Munde dhe të gjinin në më të rrinë nësot A përshurin A përshurin Lori, qa është shumë të rria për ty? Për dëshurie e shumë e gjërë Ha? Pace Pace Pace Pistë, në rritë Një po, po jo pace këshu Pace ma s'luftës Pace Pace Lumturia mund të jetë më e thjeshtë. Mm. Lumturia është për shkak të për mua. Skemësuar në provim, një Facebook e sekur. Shonë vetë taksi balë. Ska drita. Zbat <laughs> provimin ose skëpë detyrat e shtëpisë për shembun? Është më sukses më. Po, nuk vjen. A është lumturi? Po pra. Në papritmësi ai të një... hapen, në ditëta bëhet e dita bukur për shkak se ke kaluar fazë ke kaluar, ka qenë dikur lumturi. Fazën në shkollë, që. Ëh, fazën në shkollë. Po pra. Ijojo, e kam pjernë mërtetura në shpisë. E i momenti AB është i të mërë shëmë. Ske përëdë... AB, AB... AB, AB... A kemi ndë, momentin AB, në kryu i në njës. AB, AB, AB, AB... Zështë më mëgë da. Unë e diktë zëshëmë. E di, zëshëmë mëgë? Aga e ka shënë famosa. E shënë qërë. E kam patau. E kam pasur dhe Lori, mes sa duket. Se ka, ka Lori, arp, po ka alt zysh betonina. Bari, bari po, si të merten. Mfal po kjo zysh Mazda, se kalonte <laughs> nga nga një gjimnazi në një gjimnazi tjetër. <laughs> <laughs> Ë, <hë> ishte <hë> Altin. Zum zum Altin. Ah. Uh, po... E para nuk i kështje e Hobby mazda <laughs> <laughs> Se nuk është automjet Ko si i kështje? <laughs> Magda. Ah, Magda Magdalena Magdalena Magda Guzajnë Magda. Mazda Guzajnë më të gjatë Po kjo pas ka i qene mirë që po ka vetëm dy grupa AB Po kishtën nga Kjell... ato që përin A, B, C, D, O oh, Sëmbaron të reshti <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Presor Hyundai ka qene Se kini që klasë me shumë vetë Presor Hyundai Toyota ishtë e më i shtirë Së zhysh Toyota Po qe ozdish Mazda, po dizh Certot mend jam marr. Po dizh Opel. Sigo ajo ofendohe. Ajo dizh Mercedes. Jam kocmeve thoshte, jam kocmeve. Nuk ka nevoj te ncrisni Opel. Ajo jo, drejt ka. Sy vien, drejt ka. Sy vien. Kto te rin tyen posh? Zys Mercedes ka, Mercedesi. Zys Mercedes ka. Mercedes është emër gruaja. Mercedes, ka. Mercedes, mm. grua, ja. a, Mercedes mm. pa. Ka, kjo i e ben me makinën, prandaj s'kon që <laughs> mund ta kthesh para mbrapsë. Se... Po Benz sa po skalitë. <laughs> Benz nuk ka Lori. <laughs> ka... Po kemi një impresor të vogël që quhet Mini. Gjithë, si xaja ti. A është edhe që quhet Smart? Ja ka në vëndës në shumë <të> e zhuar Smart, ajo, qoku Lëbizën e në qikë shumë Se me shikonj me këto profesorat Dhe pra O thaj, më gamë të thjesht smart dhe jam smart for four Që <gjës> shuhet <gjës> <gjës> for four që dhe? Mm -hmm, for, for, for two këmë, For two këmë, for, for two? Tu, qa shë? For two? Me dy vejna dhe me patur Varë nga zushat Sa më ban zushat Qarë makina shtja? Qarë zusha shtja? Qa këni padur, ha? Ha? Se e njësja i këtë Profesor pëmë vëmë Kërën të pas scriptuar am iqdash në kërëmin e më gjithën janë Sëpse unë vlasë më shtysh mafëtën e të ajdo të zysh mafëtën Mazda E kështë shumë Pa i profesor golfi që vishtë të tërkohën golfi E dhe në verë madhja E... Kështë e qafër e shumëtuar Pa i profesor golfi që vishtë të tërkohën golfi Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ndajmë sidheni oj profesor shvanë golf action oj oj oj ose kush më qesh këtu edhe lutë golf po oh, e vërtetë oh, s'ajmë me ato që na hajmë ikim tani po oh, ikim tani ë ikem i zgjashur uh, hamnë byrek <laughs> Pësin lek nga këto çikë centra. Famous luck. This is Club FM. 100.4. Ja 2 3 4 5 1 2 3 4 5 mendova se këtë ditë nuk do të vinte kurrë, por mm -hmm. ja ku është. 10 qershor miq dashur, dhe sot fillon kampionati European i futbollit. E vërtetë. E vërtet e Do, sot do këtë ullërimë, festimë Mirë më gjese që të që të që dhe Mi se keni ardhën programë Shkrup i më gjese të ja, por Ljetë që shorë Hello Më gjese Se ma hangre Së te hangre Oltar që e urritur E urritur Shë po përjetë, si së përmarin vëshë Shë në për të rritur që arë Nuk i themi do të gjithë. O të ërritur. Jo ërritur, po ërritur. ërritur. Ah, wow. okay. Po pra, e thash qëllim jistë. ërritur. A, okej. E ërritur dhe të gjithë. Jo, të të rritën jo ieri. E ërritur. Po, jo ërritur, ore ërritur. Po, edhe që jamë në go, po nuk të dër. O të amës por të gjithë. Kamos <laughs> unë uri se të duhat. Kamos ka në go, po... Mi. <laughs> okej. Okay. Ëm. Gjithsesi, faleminderit Aldan, më ishte kërdor programi. Mirë. Ali Sulaj është zunëmi i dashur që bën. Jam normal. Je kritik normal. Grën i pir, i dhitur i ngopur. As i urritur. As i urritur. As i uritur. As i ngopur. Shfiks, i njeri normal. Kemë Lori, <laughs> Jesse, edhe Lori njëri normal pa vese. <laughs> nga fjalat ashtu duket. Po, nuk është si ata që lexojnë për gazetën atë, po shajsë ajo që e thonë. Më falësh po qergulloka në Tiranë qergulloka në Tiranë miqtash dëgjoni mm. pak nuk e di sa saktë është ila çfarë është është më shumë rëndësi ngri mm. pa. okay. ja, një pak zonë radis pritse zonë radis po thashë që ka një aparat me vete aparat mm. fotografik këy zotria në Tiranë nuk dihet se emri i tij është dikush tjetër që e ka zbuluar, një mm. djalosh 36 vjeçar. Ëh. Mm -hmm. dhe thotë që ky djali tjetër që ka aparatin të breath lart e poshtë. Ky ka një aparat, më thjesht për këtë aparat. Në pritje ndo jove vetëm, aparat fotografik. Oh, okay, thashë ishte në jo, ja, jo. Viza, mm. njeth, një aparat çu. Jo, aparat fotografik. Jo, jo, jo, aparati thjesht fotografik. Fotografi vajza, u ihet me një size snographic ekutivi. Si si. Domethan këtu janë të veshura apo të zhveshura? Jan rrugës apo rrugës? Jan rrugës. Varet. Tani 2 sekondash. Ku janë me mini fund? Por shem un bën plan të kombe. Si si pornografik? Nuk bën. Në qoftë se këty njerëz me rroba rrugës që fotografojnë për Tiranë, shika shumë i dobë po them. Nga provojë shumë i dobë. Imagjinoane, pak siç janë në Bukë. Është një grua duke bler fotografot detajet ai blendi, edhe pse me veshje. Ke marrën foto çka mañaska. Po shoh në volon? Po, po shoh disa. Edhe si po janë më shumë uh, këmbë femrash se pjesa e sipërme, por paska edhe pla edhe në plazh. Edhe dhe janë yoshëse? për mua. Jo, ti është jo, jo, foto, foto normale. Por prandaj u them ti. Tanë nuk e si, di se çica vën vetes qëllim se këto foto se si të mos foto ka fotografuar. Por ndoshta është bezdisur djaloshi tjetër që e ka gjetur, mm. sepse mund të ketë parë diku që mund të jetë e njohura e tij dhe nuk e është dukur normale që dikush të fotografon dhe por kjo ka të drejtë. Ti ti gjeje një edhe portretet sipas lajmit. Nuk unzi gje tani po e lexoj. Por që nxjer edhe portretet e vajzave të grave të ndryshme. Ky tip e? Pa. Shumë në mizerit Pa, mbarova A mund të bëj një pyrut e ty, Doni? Pa Ti nga e mërevesh për qita Nga Balkan Gwebi A, oke Se thash Kura tham të shënë Kaj që saka këtë time Kësë kësë e bërë njerit tag Ja, ja Hmm Oh, po po. Kënga <gjën> njëri pra, që Po <gjën> <gjën> <gjënjëri>, të dëgjoni tijë, rrugën e Tiranës. Jo, dëgjoni, është është më e thjeshtë. A bëhet për Tiranë? Në Tiranë, në Tiranë, në Durrës, gjithashtu, por në në plazh, po, gjithashtu, në plazh e kuptoj. Po, pra, pra, okay, është, flasin për rotazh dhe për tani po supozohet se ky është djal, kjo mund të jetë vajzë e bën punë po nuk dihet. Në faktikish dyshohet sepse ka disa uh, foto me uh, mashkull me... tek kjo faqe uh, pornografike uh -huh. që mendohet hmm. dhe nuk bëhet me diçën se cila është. Ka edhe foto të djaloshit por pa pjesën e kokës. Tek këtij fotografit. Pa të fotografit. Po, Ë ka për të foto po, trupit vetëm. E ruptova. Vet, po. Është mashkull me pak fjalë. Me rrobë? Jo. Okay, era from, era from lëndë një lajmin. Një mashkull pa kokë, ë, kok. uh, një mashkull pa kokë dhe pa rroba ka dalë në një faqe, faqe interneti ku poston vazhdimisht foto që ua bën në fshehtësi të plotë mm. gravet e vajzave në Tiranë. Po. Derisa ato janë në aktivitetet e tyre të përditshme. Duhet të shkojnë për të okay, pirë kafe, pa. po themi kështu, a? Facebook, çfarë nga fotot që pe ieri? Gjuan për shkakun ky dekoltes gjuan gjuan këto trupat e dekoltes edhe të tjerë. Nuk duhet të jetë domethënë të jenë rroba pak provokuese. Ato që shikon foto janë janë Ato që pashun ishin rroba seksi janë çu apo ishin edhe rroba normale por kishte edhe me një dekolte më të hapur. Kishte. Kishte të disa lloje. Po çfarë mizotronte jerin? Nëse Okej, dytë mizotron. La kurisia. Ka edhe ai zgjedhja. Nëse nëse ti vishësh, kishte ndonjë grua me shamia aty? Jo. Jo, ah. Uh, mm. pra, sa më e branjoseti thamun konservatorit vishës shit fotot mjë, mjë. Pakta, ka qenë si një anonim por them për këto femrat që zhvishen po pra anonymous kush guxon tani ajo është komplet alogjike se nëse ajo është një femër që zhvishet edhe bashvishet më falni nëse është një femër personi që preferon rrobat po themi Në këtot temperatur a njësën e nëmë të rritë ka që eqeqë Pra, a të një po thotë E përkët të njerë Këj që mundë bajsa që ekspozohen pak Po them E përkët të gjitha ekspozohen njësoj E përkët të shmërish Atani do të veshura, disi ka, është më lehtë. Nuk ka problemi aty se kalojmë në një temë komplet tjetër. Problemi është se ti nuk ke të drejtën o zotëri të bësh fotografi të portretit tim dretem, apo të pjesës të pjesës tjetra si. trupore dhe ti heti frajë. Mund të fotografojmë në rrugën Ismail Qemali, zonjë. Dhe nëse ti ndodhesh Jo, ti nuk po në rrugën Ismail Qemali. Nuk ska fokusuar tani mos mbij. Je, ka, jo, je e fokusuar e ka... te këmbët e mia, atëre. Dakor, dakor, dakor, kjo. Ka një dallim shumë të madh. Që ky ka një problem nga këto këtu, jam dakord. Do të thotë, s'ka problem, por reset string, edhe që ajo është në rregull si aktivitet. Normal. Merret vesh, nuk po, nuk po e them unë tani që kjo është mm. normale që. Fotografish. Po, mos mos kaloni te kjo pjesë, janë po, edhe, të dashur. Po, edhe edhe kjo tjetër, jo, e kam vetëm për këtu. Ky ky koncepti tjetër që unë dal si në rrugë dhe duha. unë skam të ti skuqë të drejtë të fotografosh mua në rrugë nuk ligjërisht nuk është unë Biroz edhe po ky koncepti tjetër po unë po flas mora lisht unë po them unë dua të dalë s'kam një dhe koncept unë dua ti bëj një foto parkut e Rinia Arizo po, do të themu njerëz që janë parkurinë, dilin ju të zgjithë përjashtotë. Atëherë ti do skuash në një kënd që do e marrësh një pjesë të madhe të parkut dhe nuk fokusohesh vetëm tek një individ. Tek kofshën e mia. <laughs> ka ka ndryshësi <laughs> <laughs> <laughs> këtë. Po mos i ngatroni të dyja mësh, sepse i marrësh atë. Atëherë se ti bën fotografinë e parkut, jo, pra jo. ti e bën nga larg, që do të thotë njerëzit nuk bëhen ashtu duksha. Nuk qilloje për shkakun që dikush kalon mua atje dhe dhe është i dukshëm. Del para objektivit. Si kemi para fotografish shumë yora në botë. Por i duket për tretë dhe ti nuk e heq në një faqe pornografike pastaj. Jo, por nuk. Mëha. Cada lima. Po sileram. Po nuk jamun mirë. Po e di që s'je ti. Un gatu me marr vesh. Nuk di gjë. Do i kam fshir të gjitha. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. I'm trying to make this some mess. I'm trying around in the dark and you're still destroy all but need it cuz we're addicted to reading hats got me fighting me nothing safe could what's her in pain off the walls nights i made her kiss me go it's summer edge of emotion i see the look in your eyes come bits to your mood I see the look in your face I can take you away Oh yeah that's the charm of me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 Got me fighting naked, nothing stay cool We're tearing paint off the walls Nights are made of kiss and makeup It's on the edge of emotion, oh yeah Vetëm mirëdashur do trouble with us. Ora tani është 23. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes që të gjithëve kuptoj që jeni. Mm -hmm. Dhe gzuar kampionatin yes. yes. evropian të futbollit. Ç'i themi sot? Ishalla mbar. Super gjë. Kemë tani një jerin që do na frymëzojë për ditën e sotme. Ne jemi deri me sprain dhëndët frymëzuese dhe olta mëngjherë pas kësaj. Do të përndimojnë me, për për me motin Atere, shpreja e që unë kam zedur përsot është një Leonardo Da Vinci dhe është kjo Hekuri ndryshke nga mos përdorimi mm. Ui humbet pas tërtin e ti Prevention ndrymit Kështu edhe mos veprimi Thanë energjine mëndjes Dëmë da njëri që rikot Te i këna e më shkreta Po se përdore Normal, po se Kjo që nga përstatus <laughs> O, është e përtet të... Por kjo është e vërtet shumë e vogë. Ai zotria e ka thënë nga përvoja ndoshta, apo tani është provuar edhe shkencërisht mm -hmm. me fakte të njohura shkencore. Edhe një herë të lutem. Hekuri ndryshket nga mospërdorimi. Uji humbet pastërtinë e tij për invent çndrimit. Kështu, po. Kështu edhe mosveprimi than energjinë mendjes. Më mm, e ka thënë Leonardo Da Vinci. Bravo. Bravo Sa Leonardo. bukur e ka pas kthën. Është burri më i John Leonardo. Normal. Prendedit? Të lutem. <hë> Jet. Ja ju di ju administratorë tani ende moti për ditën e sotme këtu në qytetin e Mqesit me Oltën. Jet. 19 gradë në këtë moment, 26 do jetë maksimale për sot uh. dhe 55% janë shanse për shi. Oh. Pritet të, të pikoj rreth drekës, rreth orës 13 deri rreth orës 17. Hmm. Por në mbrëmje ja? Do jetë kohë mirë Pra ndeshë kohë mirë Pra ndeshën mund të shiojmë jashtë Nërkoj që e djela para qitet e mirë 27 është maksimalja 8 mbëdhjet është minimalja 10% janë shancët për shi Pra nuk do pikoj do Ndërko e djela 9 mbëdhjet gratë me ulta 26 maksimalja 9 të 10 e 5% janë shancët për shi oh. Të djela oh. në kemë shi djelan. Të djela në kemë shi Të shtunë në në në në në në në në në në në në n Okej okay. mm -hmm. Ishte fund javë pa shi Ta një fund javë dhe me djela ka... ja uh -huh. uh -huh. me shi Po, pra, po, po Matje, Hëna dhe Marta javës që vjen Jan me shi Vaqdojnë tre ditë shi Super, me që da të shion i mm -hmm. Europianin, mishdashur Kjo është me mm -hmm. mm -hmm. më të si Dje Më fillon një film Ndhe nga orë një më djetë më duket Më fillon një film Fillon një film, <laughs> <filon> një film. <laughs> Po, që unë e kam parë er tjeder Qili film është? Uh, Friday Night Lights Po e të top channel i më brëmë Friday Night Lights me Billy Bob Thornton mm -hmm. është historia e një grupi çunash nga një qytet e vogël në Texasin perëndimor ku futbolli i gjimnazit A, është gjithçka. Ëh. Ëndër gjithë presioni i qytetit është mbi shpatullat pa themi të njomës ata 17 vjeçarë në shumicë. Këtyre djemëve, mm -hmm. e ëndrat e tyre e të tjera e të tjera e të tjera. Po, është një shumë i bukur Friday Night Lights. <laughs> N A ure kam shumë qef Që që më kabi po flaj se njishit, dje Nuk e manzori dhe gjum, njishak shumë Pas taj se si kurun gjalla dhe pash edhe njerë tje dhe djeri në fund O është njerë i se dhe monsë, dje Nje buba Miles Që i një diallosh afroamerikan që vrapon I cili gjithë ndrat E ka rritur Gja Gja I ka tek shansë që të marë të Bursën për universitet edhe pasaj të bëjnë jetë të bëjtë profesionistë mm -hmm. ti bëjtë gjatë gjatë gjatë vila, makina janë shumë të varfrër po talenti ti është ajë që madhë sa që mund të nëzirë nga varfrëria edhe ti bëj zëngjin vetëm mm -hmm. nga talenti futbolistik dhe ajë zdi ashtë gjitë të përveç të futbolit edhe thyë gjurë, mm -hmm. në gjurëj në mënyrë të pa riparushme edhe ajë zolluaj më kur kjo është idea dhe do të betet ajë që është E tjerë tjerë që... Ja ku isha unë duke <shus> Duke qarërë dhe tjerë Ja duke qarërë Unë e dhja se që po sh <shus> po të ja. ja. so, në tofëm Po që ka ndoj njerë e di se që fa ndodhë po prep Ka pire emocijnë Firmua me sporte, ja, firua shumë mirë fillam. Se sportin tjerë E ke parasyushe Sporti ka të përshumë e karakterin mm -hmm. Se sa, sa jenë gjëndi tja apër së tjerë tjerë Për nejse mm. Këto janë Muam përqenë Firua me në sportin gjithë po më përqenë për Këto me fut Um, është a i finin më Al Pacinon uh, Any Given Sunday Zdo të djelët malkuar Edhe i është super finin Oliver Stone në këpër ata Për qënë shumë e më Për qënë e i finin? <laughs> a është i mirë? A është i mirë Coach Carter për shumë Që është me këta qënë e në basketbolistat Me Samuel L. Jackson Edhe i është finin shumë i mirë Dhe i finin me sportin Për gjithës ishtë finin mirë okay. Fate Out Lines <laughs> është kënge mirë Kjo është nga Live Mir tani në klubin e Më mjesit ora është 7:29 minuta mëshdashur 10 qershor dita sot fillon kampionati European Euro 2016 yes as we build old Hanging on to Klub FM 100.4 Më dorëko që zërën vazhdojnë të mos e qenjë Më kanë thënë Arben Derhemi Ermal Mamaci Gjerëz no, no, no, yeah. no. Leka Sherif no. Merdani Alban Skëndera Jo, jo, jo, jo Jo, shumë lërgë Leta të gjemë dhe njerë zërën të ludem Duhën më ndoj që karakterin njerë ju Nuk gërëshon Bas një mosët të cëktuar Unë këshu janë formuar Ndë kështu do të dhesë Sështë a që e vështia, ha? Sështë a që e vështia, ha? Ma së nga që e dim në prajë Nuk është e vështia, prajë Jo, yeah. me jo, sëshme s'ka i dim në prajë Por, ka një zhe, që, shikon um, mm. Njerës dhrunge kuptojnë, po unë do ndimoj pak mm. Nje u tham që ka të bej me muziken, po? Pa, pa. Anje unë do recitoj një tekst të këngje Oke okay. Nga të tia Interesante Pa muzik që muzion të ndimo Kështë që nuk është të thënë që ty një mojë, më tjalli, tjalli, tjalli, të ali ty nga trojë Ndihemi <laughs> brar Rënkon trupi im dhe i vajzës Që e kam pran Që pran e kam Ti hën e zbeht Grohi këmbët e mia të zbathura Që jetësin vetëm drejt Ato pa adres Ku jeti? Vajzë Me qytetin ishim shok Humbëm gjithë shka që deshëm Ajo nuk thehet më tekne Në jetë jenë tënde mm? Gjithë shka sot mu duke zbrazët Qeshen me ty frikacakët Dhe ata që baljnë bine hodhen Dhe sot e vetë me jeti për balmeje E vrar është ëndra Dhe i sytë tu Për gjumjen se duen Në mi mm, Unë pa e shira si pa e zi Se gjithë? Në vej gjithë? Unë e di kush është <clears throat> E ti që bë, bëjo, për bë, të bë, bë, këngë, nuk e të këngë? Ja, kërë? ja. Së këto e të këngë? U to vaj shumë në përvargje, të? No. Lotët u derdëm, mi mm. fanqen të ndetë brisht, ku koha gjurë më kalën, ato i shohë. Me flokët luaj unë, ndoshtë atani me i qetë se më parë, si në ndër. Ishim të dy. Ku jeti, vajzë, me qytetin ishim shokë, humbëm gjithë shka që deshëm, ajo nuk thehetë. Më tek ne. Në ecën tënde gjithçka sot më duket zbrazësh. Keshën me ty, frikacakt dhe ata që balmbin e hodhën. Dhe sot nuk u përmbajtën ata. Më përmba meje. Ja ku je këtu. Dịjoj e pak këtu. Meqë se do nga un. Ti, ti, ti... Pau, pau... Pau, pau... Pau... Pau... Pau... Ka që më eftëm... Më eftëm dhej dhekë. Që poste kërën gjithur dhe ta një. Që e kam pranë... Që pranë e kam... Këtë e më paspan kërën e mëgjesit 06927... E tëjë që më tanë qësi zëtë përgjumër, po? Po? Kjo pra, kjo shpër personajshin në, që t'y bëjmë shumë. Unë mendoj që karakterin njeri nuk dy shonë, bas një mozhet të caktuar, unë këshu jam formuar dhe këshu do vdes. Breathless, tani nga The Chores në klubin e mqesit. Dhe kjo shpër Arlindin! Yeeej! Klub FM 100.4. Sen Nadia Limi është në zonën e klubit në mëngjes të orës tani 9:52 minuta, un jam blendi këtu më njërin me asistimin e hortel mendori. Çdo mëngjes me, me, me ju, ëh, si sot në mëngjes këtu në valët e Klub FM në indikator edhe në ekranin e Club TV-s dhe, dhe goditem se yemi uh, entuziazmoren ve shpresë mirë se kur të kthehemi këtu të, të hënën do të kemi Fitore... E shka pozitive për të foljur, nuk dua të, të përmënd e mra fitoresh, ose të tjera, si këto, nga frikas mose... e mos së... e... Më e mërë më mështë. Më më më lë më. të shpresojmë, një, lë të shpresojmë. A, për shoh. Por... Se vetëm ti shpresojsh dhe unë <grip> jo. Por për për, për shkëtaj që vetëm në shpresoj dhe ti jo, mëj. Ati ap një dy fitoresh, unë si jebë më lafë në nështë. Ok, jebëj, bashdo. Atër për sharadio të kemi fan 895 i mbaron numri fiton një lule nga bota e luleve. Xejeni më ka thënë Higjiena 209 i mbaron numri fiton exact, 2 bileta për në Cineplex dhe 823 i mbaron numri Arbeni do të më ka thënë 2 herë Francë dhe Spanja. Janë të saktë? Mm, janë të saktë. Sakt, Arbeni fiton një dhuratë nga dyqan taksi.com. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. I lumtë Arbenin. I kanë ndihur Spanjës që fitoi kampionatin botëror në vitin 2010 dhe pasaj në 2018 fitoi dhe Europeanin. Edhe në Francë, gjithashtu që fitoi Botërorin në 98 dhe në 2000. Hmm. Në 2000-shin fitoi pastaj kampionatin European të futbollit. <segundosígenened> po ju falëzaj. E reklama që kanë fituar... Kanë fituar të shmime mm -hmm. mm -hmm. Në e vër njërën të asojmë i ikim Po kërkoja për njërën, <laughs> i e shumë të bukur Kjo për shumë dhe atin Ku është? Ja, një sekund no. No. <clears throat> uh, Jeri, kam Ta. probleme me kompjuterin mm, E besoj Mësinë pas serio. Ne them po ti bën metodën klasike të përplasjes, po më dorë mbi tavolinë. Ja, nuk punon kjo me përplasje kanë provuar. What did sky to Flatlands? The Gatling gun. The Rotterdam Express. The question mark. Don't you know? Bridge God. Kjo është një guid për gazrat e mm. ndryshme. Ës mm. reklam në Britaninë e Madhe që ka fituar një çmim, është transmetuar në radio. Mm. Mm. Dhe ka të bëjë me nevojën që burrat kanë, sidomos pas moshës së caktuar, që Qo? të bëjnë një kolonoskopi. Tam. Ë, uh, si thua, të, të kujdesen për zonën e trash. Mm. Sepse nëse të shputojnë gazrat, pa, pa e mbajtur dot, mund të jetë shenjë e sëmundjeve. Për kë probleme? Çi oh. kë probleme? Dhe ata për ti, për të rishur vëmendinë tek kjo, kanë bërë një guida e Eh, për mm -hmm. të vë. Ëh, çfarë quhet? The Flatlands, The Gatling Gun, The Rotterdam Express. The question mark. The Howler Monkey, The Romanian Clan Digger, The oh, Aftershock, yeah, yeah. The Spanish labyrinth, The Rolling Thunder. Churchmouse. The blast furnace. Oh, bobobo. -bo -bo. <laughs> And, And it's over. Oh, Pascar, why are you serious? Oh, what a fuck did you say. Farts are funny, but chronic flatulence is one of many possible symptoms of colon cancer. Know the signs at any age. Mm -hmm. Wow, serious. Mm, mm. Su anglisë ti drawing ton radhë, imagjino ta bësh në Shqipëri këtë. O bo bo. Një spot me me të mbyllur radhën dera. Tëri oh. bo... të vjen ama. Ama ama direkt. Ama ta mbyll. Të veçoritin të dera. Po. Kujt i bë? Vjen jo, me drymë vetë. Orkesa Sami është duke ardhur, miqtë dashur, ajo është tifozë me portugalin në këtë. Po, mos e shkaj. Ne portugali por gareria është varipik. O, ku elifo? Ku elifo mëse sugurveguada, fuqë kodonse. Ja dhe. Haj do ti uni vogël. Kush është namë Rudi? Brave. Digëm na ciao, orgesa do viernes. Si, shule afë bukur.